ascătoare și pururea Fecioara Maria cu toți sfinții pomeniți miluiește-ne, noi. noi înșine și unii prealții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu Și s-a preaslăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Dumnezeu, acum și pururea și vecii vecii <coughs> ori. Oi, oh. nostru Și tiri, să A stat Isus în loc șes și mulțime de ucenici ai săi și mulțime mare de popor din toată Iudeia, din Ierusalim și de pe țări multirului și al Sidonului care veniseră să le asculte și să se vindece de boalele lor. Și cei chinuiți de duhuri necurate se vindecau și toată mulțimea căuta să se atingă de El, că puterea ieșea din El și vindeca pe toți. Iar El, ridicându-și ochii spre ucenicii, să-i zicea, Fericiți sunteți voi, cei săraci, căci a voastră este împărăția Lui Dumnezeu. Fericiți sunteți voi care flămăziți, acum că vă veți sătura. Fericiți sunteți cei ce plângeți, acum că vă veți râde. Fericiți veți fi când oamenii vă vor urî pe voi și vă vor izgoni dintre ei și vă vor baz și vor lepăda numele vostru ca rău din pricina fiului omului. Bucurați-vă în ziua aceea și vă veseliți, căci iată plata voastră. Multă este în ce A îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă de fără de legea mea, și într-un tot păcatul meu mă urezește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este purul ia. Ție unuia, ți-am greșit și ceea ce este rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu într cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, într-un fără de lege m-am zămizlit și într-un păcate m-a născut mama mea. Că iată adevărul a iubit cele ne-arătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi a arătat mie. Stropi-mă vei cu Isoc și mă voi curăți, spăla, mă vei și mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzului mă vei da bucurie și veselie, bucurase voroasele cele zmerite. Întoarce fața ta de la păcatele mele și toate fără de legele mele ștergele.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 bucurase va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de fi voi jertfă ți-aș fi dat, Ardurile de tot nu le vei binevoi, jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru a ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jenfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Teoviței. Slavă tot, și Fiul lui și Sfântul. Scătoarei de Dumnezeu-mie, o astive, mulțimea treșale lor noastre. Mii mă Dumnezeu, Dumnezeule, după mare după mari și după mulțimea îndurărilor tale, curățește i fără cătorul tău duh și pururea și în veci vecilor. Și prin botez le te părinte, Dimitrie, la măsura vârstei plinirii lui Hristos Sai jo, A văzată lui și fiul lui și sâncul lui Duh, Edenul legătea i-ai dobândit viețui. Sintiu de fața stăpânului, săruit toți, Sinte Dimitrie, vagă pentru noi. și porul ia și, și învecimecilor a vin. Slavoșutor, da, vin mai întâi, îmi arăta să danu micii montele în care Noi curată, născătoare de Dumnezeu, te vestim. Deschide voi gura mea și se va umple de dumnezeu. Și vin vire din te încinge-mă pe mine cu puterea cea de sus, ca să stricție sfântăie biserica cea în a slavei tale curate de oameni iubitorul. Părinte Dimitrie, ca în vântusie lui Dumnezeu să i slujim Și cu tine să ne odihnim în pământul celor blândi în vecii vecilor. Sinte Dimitrie, roagă-te pentru noi, Are tale moastre s-au făcut izvor ce purul de minuni multe și de dămăduiri, că-nătrasnicele bune alungă de la noi și pe cei ce caută a de pierde, dă părinte cu harul. Sală lui și Fiului și Sfântului Domn, aflată-i armă bineplăcută lui Dumnezeu, că Dai, tot ce simplu sub l-ai supus, de supune și acum, credi nostru, popor pe tot leșvașum și potrivit. Și acum, și cu și vecii vecinilor, amint. Părinte fiule și peașinte duhurile, un Dumnezeu trăiește de despărțită. Se roagă ție, Preacurata Maria, și cu viosul Dimitrie, miluiește lumea ta, care cu credință dreaptă te laudă. Și mai dinainte, văzători, aplaurocit pe sfântul Israel, care avea să se nască din tine spre mântoirea și învăirile Sfinte Dimitrie vagăte pentru noi, Raiul cu cede de Dimitrie, ale lumii de sfătări într-o nimic le socotit, Și aici, în viața ta, pretrecând pe pământ în liniște, acum te îndulcești de pomul vie. Sfânt, iar acum Sânul Lui Abraham, încălzește Părinte Dimitrie. Lui și fiului și Sfântului Lui Dumnezeu, Ceasul Cel înfricoșător a judecăzi în cogetă, Într-un suspindu-ne încetat ziua și noaptea petrecând. Și tu Ai surpat prin sperenie. Și și în unul ea Eva cu neascultare de pom atingându-se, Moartea a adus urmașilor. Iar prin ascultarea ta, iată roama Domnului, Ai odrăsit viață veșnică lui. Născând Fecioară pe Hristos, Dumnezeul nostru. Sfatul cel neurimat și este Al întrupării tale cei de sus, Celei din Fecioară, Prorocul acum văcut, l a strigat, Slavă puterea, Păi multe ostene ale pustiei, Ce ai să vârșit, al minunilor, dar primi, Toată poala tăl de la toți Și ce năzuiești cu credință la tine. Sfinte Dimitrie, pentru noi, Minunată a fost viața ta, înțelepte părinte, și mutarea ta minunată s-a arătat, Minunată a fost și aflarea ta a ieșit din apă lui, Ca o comoră de mare. Sfinte Dimitrie, roagă pentru noi, Arătatul te-a din ape Dumnezeu după mai mulți ani, doi pe cel cuprins de Duhul cel necurat, Izvorând tămăduind spre slavă lui Dumnezeu, Celor ce veneau la sfintele tale moaște. Doamne și Fiului și Sfântului Dumnezeu, Ai bisericii părinți din apă, tău ridicând cu cinste, poporul cu bucurie. Dese se, și cu câte și laude, au să în biserica din Pasara lui Dumnezeu ca un dar primit. Acum și corul și în vecin, lor amii. Ieși și staze de față cu și cei învățați. Le faceți pe cu lor frumoase de laudă. Că stă de față acum să pe cei ce cântă minunile ei cu credință dreaptă. Spăi, mă, o sau toate de Dumnezeu, ia, Maria ta, că tu fecioară. și ai născut pe Fiul cel fără de ani, cel ce dăruiește pace tuturor. Cel... permirea ta, Sfântului tatălui și fiului și Sfântului Duh. O nime trei, costasul trei pe nedespărțită, părinte fiul și Sfântul, rugule ce dremiluiește ne pe noi cei care ne chinăm să și rășic mai Maica Domnului Fecioară, umplindu-te Duhul Sfânt, ai născut de Dumnezeu fără ispitire de bărbat, și ai rămas Fecioară după naștere, ca și mai înainte de naștere. Acest ce dumnezeiesc și cu totul ce sti talmai lui dumnezeu veni să pleznic cu mâinile mari pe dumnezeu cer ce soare scud din trânsa. Just Poate boala ciumei, cea prea mână praznică, Și pe cei ce căutau, o ne iai în frânt pe redon. Și acum și fururea și veșilor, amin. Inima mea ce rănită tare, De la suflerile celui viclean, Ca o milostivă vin. pe ce ce că-i cruce să răstigni cu drogul? N-au slujit factorii înțelepții lui Dumnezeu, fără numai făcătorului, ci și gaza focului, bărbatește, călcând-o sau bocura când te le zeuul părinților și Doamne bine ești cuvântătorul <răzări> pentru Israel care într-o tobi cu o mai curat decât aurul a bine cuvântas toate lucrurile Și în înălțat, pe el pentru toți veșii. Sfinte Dimitrie, roagă te pentru noi. În nevoi pe toți, pătrime, se cheamă, le taină și criul tău, sinte. Cei ce sunteți bătuit de duhuri de ciumă și de friguri, veniți acum. Ne vă atingeți de moaștele lui Dimitrie, cu dragoste și cu credință, și fără de plată vă primi sănătatea. Dimitrie, Dimitrie roagă pentru noi, de mirea sfântul comicească bună, umpli pe toți, disicriul moașterilor ta. Pentru aceasta, pe cei ce vor să ne piardă În proapă cu rugăciunile tale În luciul cel fără de fund Că pe tine te avem al doilea e-a nostru De la Dumnezeul părinților noștri Sfântului Tatălui și Fiului și Sfântului Cințitoare de Dumnezeu o deschide și fără găcione, pentru tot clerul bisericii pentru arhie și călugări și pentru preoții Sfințită. Pentru tot sufletul creștinesc, ca vă se cu Solia ta în pace. Să bine cuvinteze pe Domnul într-o toți acum și pururea și-n vecii vecilor, Eu sunt omul cel fără de radă, Și mă tem de tăiere și de focul ghenei. Deci milostivește-te, Hristoase Doamne, și mă miluiește că se roagă pe Fecioară Maica ta și adupea cu vios Dimitrie cu adunările Sfinților din preună și cele fără de trupuri puteri gânditoare. We're We're Că spre aceasta să vâșim cântarea. Prăsfântă născă de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Cuvântata, slăvita, stăpâna noastră de Dumnezeu nescătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți Sfinții Său, pământului Dumnezeu, Dumnezeu miluiesc-ne pre noi. Pe noi înășine, și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu. Te laudă toate puterile cerești și ție slavă în lui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii noi. ami Să a cum am mă dăjduit și noi Politul Munteniei și Dobrogei, locțitorul tronului Cezarei Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Pentru preasfințitul părinte Andrei Făgăreșeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, pentru sănătatea. Și mântuirea lor. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne doamne miluiește. Că ne ne pentru bine, pe tine, pentru toți, pentru toți, pentru pentru conducătorii pentru noastre, pentru toți, pentru ai pentru și pentru iubitoare de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne miluiește! Doamne miluiește! Doamne miluiește! Încă ne rugăm pentru frații noștri, eromonari, preoți, diaconii, diaconi, monachi monahi și pentru toți și dru Hristos frăția noștri. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește recitiți și purulea pomeniți Titore acestui sfânt local și pe toți și mai înainte adormiți părinți și frați noștri drăgști nobitor creștini care odignescă aici și pretutini în Dumnezeu Domnul stă Domnul creștin Pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu. slujitori, închinători, pelerini, titori și binefăcători ai acestui sfânt locaș. Doamne mine... Păcătorii și miluitorii Catedralei Mântuirii Neamului, și pentru toți editori și lucrătorii care se ostenesc cu înălțarea acesteia, pentru sănătatea, ajutorul și mântuirea lor.